Bé, eh, també, com que veig que a tot em fa prèmies, doncs també farem un abans de, de, de contestar. Dues, de fet. Una és el fet que, que no s'ha fet cap intent de negociar absolutament res en cap partit a esquenes o fora de la taula que hem estat negociant i parlant les ordenances eh, aquests darrers dies. I va ser una mica la idea que portàvem al principi. Diguis, Sí que sabem que hi ha un, un, un partit que en no moments determinats l'ha pogut repulsar, però enteníem que tampoc tocava, o sigui que cap pas que no fos una cosa doncs, mirada on no almenys l'intent no hagués passat per, per mirada a parlar de consensual i arribar amb la resta de, de companys. Això com a, com a primer punt. I com a segon punt s'han fet referències eh, a la figura del, de l'alcalde, com, com potser que ha estat virtual, que no ha, que no ha estat a les reunions això. i això, que cert, no, no hi ha estat però també estem contents la resta de companys de l'alcalde no? la resta de regidors i jo mateix en especial de poder tenir la seva confiança eh, i la màniga doncs, per poder negociar amb, amb la resta de grups municipals el que en aquest cas tenim sobre la caula que eren les, les ordenances i que per tant si bé entenc que la seva figura a molts de vosaltres us hauria agradat dels doncs, que hi hagués intervingut en alguns moments puntuals el que fa estrictament abordances, jo sé sí que molt content doncs que ens hagi delegat i jo tinguin la seva confiança per arribar als acords que així que... hem fet. De fet, no sé si ho recordeu, però la darrere, la, penúltima, la penúltima reunió eh, va sortir una mica aquest tema, vam estar tots posant les finestres i pensant una mica a l'aire i vam dir, escoltem, tenim el compromís aquest, si vosaltres us sembla que això ho podem arribar a negociar d'aquesta manera i us agradaria que aquesta proposta fos implementada amb les ordenances eh, sou totalment lliure i responsable de la decisió que pugui prendre per tant en aquest sentit bé, eh, el cas, no vull tampoc canviava el, el vostre pensament però sí que vull fer aquí. apunt bé entrant ja a contestar en concret jo de veritat a mi les intervencions del i jo primer pensava que potser a no... no jo no ho explicava prou bé, no. Però jo crec que, que, que és que no, no ens entén, no? Hi ha coses, no sé, no sé, la gana de les gràcies seria una cosa que ens podríem eh, comunicar o volia explicar la pel·lícula i potser l'entendria una mica més bé. No entenc que hi hagi posat això de l'alcalde. Doncs el que ja deia, no? Que, que en principi pensava que, no, que era una cosa que potser no ens explicava moltes vegades, però, però veig que és un problema que vostè no, no ens entén. Hòstia, no em cap al cap que vostè tingui els les paraules de posar aquí sobre la taula i de dir que no ens hem atrevit o que no li hem presentat un estudi ben fet sobre els trams a l'aigua jo, jo no ho entenc no i era, que ell ja hi era de fet per part d'altres companys de la taula van sortir van sortir paraules de dir escolta, no ens creiem que això hagi fet Sorea i hem dit no, no, això ho ha, fotut, ho, ho ha fet perdó. El, el senyor Jordi Quadros com a regidor de, de serveis com a regidor responsable de l'àrea de l'aigua hòstia, i va fotre un estudi ben molt ben parit va fer un molt bon estudi sobre els futurs trams que s'havien d'aplicar amb l'aigua i els decrements que hi hauria per a tota aquella gent que consumís menys, realment per premiar el poc consum d'aigua per tant bé, jo, jo entenc que a vegades doncs, doncs, pugui participar i, i, i tinc ganes de dir coses, però hòstia, tot té un límit jo té límit i a mi hi ha coses que de veritat em, em rebel·len, eh? i de veritat que, i no, no, no m'enfado però bueno, toco una mica la fibra en aquest sentit i més perquè, perquè aquest company s'ho ha treballat Uh, a nivell de què ara també deia no? sobre, sobre la marxa, de que no entenia que si havíem de, si de potenciar la cultura a l'aigua resulta que perquè no sé qui gastava menys, ara paguem més no, escolti, sap que és una concessió o sigui, el concepte de concessió el tenim clar no? aleshores sap que hi ha uns costos sap vostè que amb qualsevol activitat hi ha uns costos fixos, uns costos variables i que realment aquests variables si no hi ha uns ingressos que permeten que aquests variables siguin fàcilment aixugables els costos fixes s'han de aixugar d'alguna manera o altra perquè són sí o sí per tant si baixa el consum d'aigua sobretot en les empreses els costos de la concessió hi són no és que costin més a la ciutadania costen més a l'Ajuntament ho entenem una mica més bé potser això ara la revisió cadastral no la demanem nosaltres bé donada eh, també era un tema que, que vostè també també apuntava i jo no em vull posar dur eh, però repeteixo com hem estat repetint en les reunions que vam estat tenint l'objectiu o la voluntat d'admirar de posar un IBI el tipus que nosaltres projectàvem que era el 0,52% sobre el 0,49% que al final ha, sort, ha acabat sortint eh, venia amb uns arguments, de discuteu i estem, agafem el compromís de treballar les, les, els pressupostos com Déu Umana i poder dotar serveis socials amb les partides suficients com per poder ajudar a la gent fent uns estudis exhaustius, exhaustius de rendes i d'ingressos per a la gent que no puguin pagar l'IBI. Pot també teníem que qui pugués pagar l'IBI, el pagués, perquè en al fons l'IBI grava un patrimoni que aquella persona pugui tenir. D'acord? d'acord, no vem com deia la senyora Gabriel només eren números no vam posar molta literatura segurament ens hem quedat curts amb això però en qualsevol cas tampoc oblidem paraules que van sortir des del mateix des de la mateixa regidoria a, a, amb la voluntat de dir, hòstia, i de justificar el perquè què les coses i el fet de voler dotar serveis socials o sigui, a veure, perquè ens entrem d'altra manera el tipus d'IVI que estem aplicant a aquest 049 repeteixo, eh, incrementarà en un 90% de les llars de Sallent màxim 12 euros al rebut a l'any o sigui, si algú o hi ha gent que no pot arribar a pagar el rebut de l'IBI no vindrà d'aquests 12, ni de 24, ni de 36 euros i se l'haurà d'ajudar per la totalitat del rebut de l'IBI, per la totalitat que ja està passant per la totalitat dels rebuts de la hipoteca o per la totalitat de no sé quin altre tipus de càrrega que pugui tenir aquesta família llars infants, menjadors, etc etc. i si se'ls ha d'ajudar d'algun lloc o han de sortir els ingressos si hi ha famílies i tal com nosaltres projectàvem i els hem presentat aquests números projectàvem uns tipus d'IBI diferents amb el qual, en els quals vèiem quins tant percents de gent o quins tant percents de famílies se'ls incrementava uns valors mitjos que, que, que tallàvem en els 12 euros a l'any de més doncs home, si al final 0, 52, hi havia un 0,52, i havia un 0,49 entenem que també s'hagués pogut fer per part de tots una mica l'esforç de dir hosti, doncs, potser sí que és cert que si incrementem una miqueta més el tipus ingressarem més i aquest més com diuen des de la regidoria el podem comprometre a ajudar directament a serveis socials a bonificar aquelles famílies que tinguin problemes vull dir que en el fons, sí estem distants perquè eh, políticament jo crec que mm, només faltaria que et posessin d'acord per por allò que puguin dir no? però que a nivell de, de, a de, de, de comentaris que es poden arribar a fer mmm, no sé per què s'han obviat en el seu discurs i no sé per què s'han volgut girar eh, en contra doncs, el que nosaltres hem, hem comentat a vegades la concessió de les escombraries es va canviar i això podran confirmar bé els companys d'Esquerra o la mateixa Anna Gabriel, em que va ser l'any 2006 uh, Si sí que podem fer estudis exhaustius, aquest sí però li vam donar totes les dades del cost de les escombraries teníem el que, el que era uh, o sigui, és dir, quina part d'aquestes escombraries es podien pagar a, a nivell de taxes que la neteja de les vies públiques era un import que no es, podien, no es podia repercutir directament als ciutadats dir, dades n'ha tingut Hòstia, encara és hora que obri la boca i que demani escolta, no entenc això, no entenc allò profundim per aquí, profundim per allà D'acord i per tant bé en qualsevol cas eh, està? Jo, jo he acabat la, he acabat la, les respostes que li volia donar eh, al senyor Nojosa en referent a, a la CUP ho han fet per convenciment almenys eh, hostia, és el que va sortir una mica del, del, dels debats previs que teníem amb la resta de, de companys del grup municipal i ho han fet per convenciment tampoc entrarem ara a respondre perquè tampoc hi havia preguntes on hi havia temes molt, molt puntuals. No? El... Vam estar valorant precisament amb la responsable d'intervenció el tema aquest dels de llars o dels vivendes no ocupades. I vam estar valorant, hòstia, si ho fèiem a partir de valorar si hi havia donat d'alta el, bueno, el control de l'aigua. No ho hem aprofundit, però li dic que en vam, almenys en, en vam parlar i, i vam mig insinuar-nos d'una a l'altra que d'una manera o altra això s'havia de posar en marxa. Uh, a qui li va quedar, tampoc l'enganyaré jo tampoc intento ser, ser franc i si ens equivoquem i tenim mancances ens equivoquem i en tenim, intentem minimitzar-les però en tenim uh, també cert que també va sortir del, dintre d'aquests debats que, vam, que hi van haver propostes de mirar de bonificar tot el tema també de les escombraries amb, amb el fet de que qui anés a la deixalleria per exemple doncs x vegades pagaria més o pagaria menys, tot això ens hem posat en contacte amb alguns ajuntaments segurament no hem anat a espetagar en alguns dels, dels que vostè també ens va ens va comentar en les, en les sessions de treball que hem anat tenint però també és veritat que el feedback que hem rebut de tots aquests és eh, ens costa molt controlar tot això existeix moltíssima picaresca i al final, escolta'm, si el rebut de les escombraries puja el que puja i hem d'anar a bonificar 10, 15, 20% estem parlant d'un rebut que en aquest cas serà de 45 euros anar a bonificar 4 euros i mig són cèntims però el cost de gestió de tot això no sé tampoc en, en, en com ho podem arribar a dimensionar cos, no? per tant bueno, també podem, poden ser d'aquests punts que si realment anem seguint aquesta tendència que ja vostès crec que han valorat ni que sigui una miqueta positivament, m'ha semblat entendre doncs ja ja em dono per satisfet o ja ens unem per satisfets i si a partir d'aquí eh, seguim col·laborant conjuntament doncs, amb altres propostes amb els pressupostos i el que pugui anar venint doncs a veure si entre tots anem polint totes aquestes qüestions que van, que van apareixent de fet ens vam comprometre eh? fa no sé, no ho recordo perquè en tema de dates vaig despistat però ens hem comprometre que intentaríem Hòstia, treballar més conjuntament amb, amb tots vostès eh, integrar-los molt més en, la... bueno, en les decisions que s'haguessin de prendre i el camí l'hem començat a encetar el canvi d'un dia per l'altre potser també ens espantat a tots no? per tant, bueno, voldria que voldria que, que, que fessin una miqueta doncs, aquesta tendència com, com a positiva i realment com, com vostè representant del CUP també va dir que don, o sigui, no va donar amb vot confiança perquè no és això eh? però va dir a veure si a pressupostos seguim igual i anem apropant posicions i de cara ordenances l'any que ve, potser les votem a favor Dic, hòstia, ja estem parlant d'aquí un any ja hem de fer coses conjuntes abans no? amb vostè i amb la resta de companys Contestant també el company de, del PSC bé, en el ja s'han solapat qüestions, no? perquè també m'ha explicat doncs, que aquesta proposta nostra d'incrementar amb un 7% l'IBI era desmesurada, però ja he dit abans també contestant al senyor Nojosa doncs, que que la previsió era també dotar pressupostàriament d'una partida a serveis socials, per tant, en això ja estàvem mig mig afinats. Control de costos. Hem començat costos de despesa, eh, control de despesa. Hem començat i és cert, haurem de fer una gestió extremadament exhaustiva de tots els costos i mirar-nos tot amb lupa. S'està mirant tot molt ben mirat, però evidentment en moments de, de reducció d'ingressos i que les coses han de sortir sí o sí, doncs, doncs, doncs cal segurament un esforç addicional i, i, i ho seguirem fent uh, també és cert que hi haurà un 25% unes 1.200 escatx de llars que possiblement els sortiran els rebuts negatius de l'IBI i que també és cert que s'ha de fer un esforç pedagògic doncs, per exemple en el cas de les escombraries i tot això, doncs que la gent entengui doncs, que els costos que se'ls repercuteixen en els rebuts hòstia, es poden mirar de reduir si hi ha una gestió personal eh, de, de, de l'unitat familiar de tot aquell tipus de servei de aquelles tasques que comporten aquests costos del, del servei passant ja a contestar el, el, el company d'esquerres de, d'Esquerra eh, nosaltres no hem dit mai de congelar els pressupostos, els impostos en algun moment eh, des d'Esquerra s'havia demanat a les legislatures anteriors i, i, i que jo sàpiga i per aquí m'ho han, han mig confirmat mai des de Convergència s'han congelat eh, les escombraries cert que pugen un 50% però també cert la concessió va pujar pràcticament més d'un 50% al cost de la mateixa en el moment doncs, que, que, que l'equip de govern estava liderat per Esquerra Republicana no? hi havia hi parlo molt de memòria i ja sap que si jo m'equivoco l'any passat vam tenir una disputa sobre les, les mitges aritmètiques i les mitges ponderades i al final vaig acabar dient-li perdoni, té tota la raó i, i disculpim no? i si ara m'equivoco també, però crec recordar que estàvem parlant de que una, la concessió fins a aquell moment estàvem sobre els 150.000 euros aproximadament i, la, i va passar automàticament a 250.000-300.000 eh, El tema del cementiri no es toca no s'han apujat els, els imports el que sí s'ha fet és incrementar o, o aplicar el cost del cànon del manteniment a tot el que són els nínxols, les sepultures de lloguer perquè entenem que, que, que qui tingui una sepultura de lloguer doncs evidentment també forma part o, o la despesa que comporta el manteniment d'aquesta sepultura i el seu entorn com a llogater també té unes obligacions de, de contribuir en aquest manteniment l'aigua oh, l'aigua hi va haver un canvi en els trams en el moment que també aquest ajuntament estava liderat per vostès es va posar un tram els 45 metres cúbics vull entendre que sí que es va fer l'estudi de saber quantes llars estaven per sobre i quantes estaven per sota dels 45 metres cúbics hòstia, però el resultat és que tothom està per sota jo quan dic tothom, a veure, entenguin les salvatats no? I, I que no passa res i per això hem posat sobre la taula una nova proposta de nous trams en la que qui consumeixi realment per sota dels 18 metres cúbics no pagarà 18 metres cúbics sinó que pagarà realment aquells metres cúbics que, que consumeixi fins a arribar als 18 és a dir, si em, pagues, si em consumeix 7 em pagarà 7 i és cert que en aquesta gent si la junta de preus en el primer trimestre del 2010 ens ho aprova i es pot començar a aplicar a finals trimestre, del trimestre del primer del 2010 o del, del segon d'aquest mateix 2010, doncs hi haurà gent que pagarà menys d'aigua, perquè primarem consums baixos i no vull dir castigar, però diem castigar no? consums més alts per tant, bé, si en el seu moment aquest estudi s'hagués fet d'una altra manera, doncs potser tampoc ens veuríem ara abocats això, i que no passa res, repeteixo. Uh, Valens i ja, ja acabo, no? Sí. Home, jo em sembla que, que Valens ja se'ns va, el que us deia abans al principi, no? Se'ns va raptar ser-ho recordo unes paraules de la senyora Cortès que deia que no havíem estat i que vam dir que ens feia posar el rebut del, de les escombraries, per exemple i diuen, no, escolti ho farem, ho farem, ho farem i ho hem fet Ho hem fet perquè entenem entenem que, que s'havia de fer no? uh, s'ha dit que potser no havíem treballat suficientment segur, i mai suficient i això va sortir a les informatives hòstia, però és que prepara d'esquerra jo crec que a les reunions que hem tingut cada vegada ha vingut un representant diferent i, i, i per què? pràcticament i perquè sé la veu que tenen cada un perquè els tinc aquí a costat però no per les brillants intervencions o aportacions o ganes d'involucrar-se en el projecte o en els papers que tenim més sobre la taula durant les sessions de treball i repeteixo i no passa res però si una mica he entès i puc anar equivocat que s'ha valorat aquest possible millora en el comportament, la conducta la manera de fer, l'esforç petitó que s'ha puc fer de mirar de treballar tot això conjuntament mm, jo personalment també he de dir que només m'he no sentit directament eh, recolzat en aquest petit aspecte pels esquerres, no passa res per què? Doncs perquè també hem anat fent reunions amb dates que segurament no anaven bé als companys eh, complicat, compaginar vida professional vida de l'Ajuntament, vida personal i ho entenc però bé, en qualsevol cas si tothom diu el que pensa hostia, jo tampoc callaré i també seguiré dient el que penso no? i això és el que, el que ara mateix eh, tinc al cap Què més? Ja està, no? Que més o menys ho hem contestat tot Una altra intervenció per part de l'iniciativa, senyor Nojosa. molta gràcies, senyor alcalde. Uh. Comprèn que el senyor Serramalera té la responsabilitat de defensar la seva posició com a regidor perquè és el responsable d'Hisenda i és el que ha treballat les ordenances. Entenc que el senyor Mar Serramalera té la fama de bona persona però entre, dintre del que és el grup de Convergència i Unió. En els comentaris és que és molt bona persona, però... Vostè m'ha dit que jo no entenc res, que no s'entera a vegades de la pel·lícula... Bé, bueno, la pel·lícula no... Potser vostè ho dirà des del punt de vista que vostè és un gerent d'una empresa i jo sóc un obrer. No ho sé, i clar, aquesta diferència potser vostè sap més que jo. Dit això, també hi ha un refran d'un professor que vaig tenir d'escola de formació que deia, ni el tonto és tan tonto com ho parece, ni el listo tan listo com nos creemos i hi ha una altra que diu llévese bien con la gent que se encuentre sus, sus ascensos perquè quan baje se los volverá a encontrar jo no he dit que l'estudi que s'havia fet de l'aigua que estigués mal fet jo he que és es un estudi que no està sobre la taula ni està dintre de les ordenances si le dit que estava mal fet o que s'estava fent és veritat, està aquí l'estudi, és veritat aquí on s'està fent un estudi però també és veritat que les palaures se la lleve el viento i el que no siguin papers són punyetes i l'any passat ja es va començar a fer aquest estudi i encara no està fet jo no estic que vostè no facin l'estudi segurament que ho faran segurament en el mes de bar vostès portaran aquí l'estudi i l'aprovarem i a lo millor fem una, mod una modificació de les ordenances de l'aigua no estic dient, però on sobre la taula no està quan estic dient el fraccionament de l'IBI si no està en l'ordenança vostè ho lo faran com un tracte de favor però no està en l'ordenança no diu l'ordenança que es fraccionarà l'IBI Que aviam, les coses tenen la transcendència que li vulguem donar això de fraccionar de l'IBI doncs, dintre del que és una política social és una cosa molt puntual perquè una política social se presenta un programa social i si les ordenances poden tenir alguna incidència després parlarem del pressupost més endavant quan he dit això del tema de l'aigua potser sí que no m'he expressat bé, però no és una bona expressió que en el ple digui, com que no es consumeix aigua, doncs clar, se'n tenen moltes pèrdues. Aviam, si la gent que hi ha al pledi home, és més positiu consumir aigua, perquè així, aviam, una mica volia dir-li això, potser no m'he expressat bé. I esclar, li tindre de donar aquestes respostes. Eh... Pues bueno, igual yo no, usted no me ha dicho tonto, pero me ha dado una que entiendes. Si le ha servir la respuesta a esta, que ni el tonto es tan tonto como parece, ni el listo tan listo como nos creemos, pues aquí está la respuesta. Siempre sí, tenemos la palabra al señor Argarbiado. Sí, molt breument, aviam eh, nosaltres mm, no estàvem plantejant que ara es treballés amb una política de bonificacions en el terreny de les escombraries que pogués suposar a l'ordre de 2 o 3 euros nosaltres estem dient que si hem de caminar en el sentit de que assumim el cost total de les escombraries que ens pot situar amb un rebut de 100 i escaig euros fàcilment eh, no podem anar pujant només cada any el rebut i prou sinó que el que hem de fer és moltes més coses és anar pujant el rebut, és bonificar la gent que faci una no publicitat de reciclatge i és castigar o sancionar com se li vulgui dir, aquelles persones que embrutin més del que els hi pertoca uh, això acompanyat de campanyes de sensibilització, de comunicació com ja s'ha dit eh? és dir uh, acostumem a plantejar qüestions amb una mica més de profunditat del que s'ha volgut fer entendre, el mateix en el terreny de l'aigua, creiem que també estem anant en la bona direcció però uh, Falten passos i segurament els acabarem de polir. I en aquest mateix sentit eh, que apuntem de les escombraries i de l'aigua, pensem que hem de caminar una mica amb el conjunt dels impostos i de les taxes i que hem de ser capaços de repensar les taxes i d'adequar-les a una nova conjuntura. Ja ho he explicat, no em repetiré. I sí, doncs tenim informació d'ajuntaments que de fet estan governats pel PSC per Convergència, la CUP no estem governant en lloc però sí que és veritat que... Eh, i tenim companys que treballen i, i això, i ens ensenyen taxes i creiem, doncs que és interessant de conèixer, les no són revolucionàries ni, ni canvien allò les rendes de de cop ni ni les classes altes ni res de tot això, però són interessants perquè parteixen molt de que qui més té, més paga i qui menys té, paga menys, i ssallent no es funciona amb aquest paràmetre. I per tant, semblaria interessant que com a mínim en parlessim i en parlessim des de, des dels plantejaments polítics i no només des dels numèrics. I tot això us ho demanem perquè a més jo crec que sou un dels equips de govern més professionalitzats que hi ha hagut a la història de l'Ajuntament de Sallent és dir, hi ha persones amb estudis hi ha persones amb prou d'educació i el conjunt de l'equip de govern jo crec que dona per pensar que aquesta feina es pot fer jo crec que no us estem demanant l'impossible simplement crec que us estem demanant que treballeu pel que també percebeu a canvi no? i en aquest sentit també ens manifestem i només per acabar eh, a nosaltres se'ns va, se va oferir com a la resta de grups polítics doncs que, que si fèiem un esforç en pactar les ordenances, d'alguna manera també eh, es faria el mateix esforç per pactar pressupostos i el, la CUP el que va valorar és nosaltres no tenim una bona experiència en el sentit de que Convergència incorpori propostes nostres, amb les obres del Pla Zapatero no ens va fer res de cas i amb altres peticions que, que fem doncs tampoc, i per tant primer volem que Convergència ens demostri que en els pressupostos d'aquest any eh, s'incorporaran no? eh, qüestions que la CUP pugui plantejar, entenent també que tenim un regidor de 13, no ha Tenem a ser la dictadura de la minoria en absolut, en el, no, en el marge que ens correspon, però si nosaltres veiem una predisposició per part de Convergència ens podem plantejar què fem amb les ordenances ho sento, però l'experiència que tenim doncs, en aquest sentit doncs, no és que ens tingueu per massa res i per tant no volíem començar a fer els gest nosaltres d'avui aprovar-vos unes ordenances i que després en els pressupostos doncs, ens tinguéssiu per res l intervenció del grup socialista senyor Manuel Vents. sí Bé, bueno, primer voldria fer una, un aclariment al senyor Andorra esquerra Republicana. Van dir que l'any passat van augmentar els Ibis un 6,5%, suposo que es refereix al total, no?, perquè el que hem parlat avui que incrementa la mitjana aritmètica un 1,45, l'any passat va pujar un 3,67. Va ser un 3,67 quan la inflació estimada em sembla que estava el total 3,5 o alguna cosa així dir, llavors aquest any hem fet el mateix eh? almenys la meva aportació l'aportació nostra partit va ser aquesta, Escolta, un 1,5 hem tenit suficient perquè és la inflació prevista de l'any que ve, doncs l'any passat va ser el mateix va, es va provar un increment del 0, es va provar el 0,54 que donava un increment de mitja ponderada del 3,67 i una mitja aritmètica del 2,98 encara era més baixa llavors evidentment aquest any també si sumem tots els IBIS, inclús el de les industrials del 10% de les empreses més grans i els, doncs els patis també el 10% més grans, també hi haurà un increment superior a l'1,5 se n'anirà 2, 2 i pico gairebé el 3, no? llavors l'any passat va passar això jo crec que voldria, voldria pensar que és aquesta la diferència que heu agafat de tant percents no? perquè se sabia que la mitja de l'any passat va ser la mitja erimètica, un 2 98 i la mitja pondrà d'un 3,67 als ibis urbans normals. A part d'això bueno, jo hi ha una cosa que insistiré a l'equip de govern, que és la negociació amb les empreses que donen els serveis. És vital i s'ha parlat aquí de que hi ha una concessió d'uns 35 anys, o no sé de tota la vida, no?, de Sorea, però evidentment, hi ha moltes maneres de, de, de negociar i renegociar i fer veure doncs, a les empreses doncs, que potser la tarifa que estan cobrant ara no és l'adequada, que potser feia 5 anys era, o fa 10 anys o era, ara no ho és i, i s'ha de treballar conjuntament, no? perquè realment aquests senyors de Soria van passant factures i factures i factures per feines que fan i jo no sé si les feines valen això o no valen això evidentment se suposa que ha passat per l'interventor i que són correctes però, esclar, eh, arriba un punt que es fa una mica de mal, no?, quan veus que una empresa té uns guanys d'un 17-18%, quan quasi cap empresa té aquests guanys, no?, de 10-18%, que se'ls rasquen amb un 5, un 6, un 7, excepte potser aquestes que són d'un ram del servei que tenen doncs, el cobrament assegurat, perquè l'Ajuntament sempre paga no? llavors potser és fer-los i veure una mica això ja, o si sigui, jo vaig a mirar el registre Ivexorea, que té uns 17%, uns 18 i té capacitat de fer inversions financeres amb altres empreses Dic, home, nosaltres som petits, som un Ajuntament de Sallent i aquí l'aigua, doncs pues, no sé a menys que, a, a menys, doncs que demostrin que si l'aigua aquí és barata o no és barata encara que sigui pel sistema de comparació que potser és barata, no? llavors si és barata home, no? doncs treballem una mica no? i si és cara, perquè és cara, no? De totes maneres, crec que s'ha de fer aquest esforç amb Sorea i amb la recollida d'escombraries i amb tothom, eh? que potser no tenim que sempre doncs, fer l'error de dir vol més, doncs cobrem més, no, perquè això no estem en temps per fer això, perquè hi ha crisis hi ha un sistema econòmic bastant malmest tindrem un 2010 que serà un desastre i un desastre que serà un desastre per l'Ajuntament però a mi em preocupa que serà un desastre per les famílies no? el que no tingui diners, no? que vostè diu, "Home, ho incrementem un 7% perquè així ens podrem destinar-lo a partides socials." Sense que el Sr. Sota Malera ha dit això, no? nosaltres volíem incrementar un 7% per després poder destinar el 7% a partides socials. Viem, si vostè ho va dir i és cert, no? Però jo en cap moment eh, bé entendre, doncs que automàticament aquests 80.000 euros serien tots destinats a partides socials, vull dir, tampoc ho va entendre, no? i encara que ho hagués entès no ho hagués estat d'acord perquè veiem no? com distribuïm la riquesa i com distribuïm la riquesa d'aquest Ajuntament però vull fer vull ressaltar que no en cap moment vam entendre que exactament la diferència de punts a l'increment de 7% seria tot per partida social ja està alguna altra intervenció preparada d'Esquerra Republicana senyora Cortés Sí, primer de tot volíem dir-li al senyor regidor del PCC que és cert el que ell ha dit amb aquesta precisió que ha fet però també li de dir que la precisió que ha fet el senyor Andorra també, també és certa perquè la seva precisió és una, d'una manera, mirar d'una manera i la, seva, la nostra és també d'una altra manera per tant que totes dues són correctes sí. sí. Això ja ho hem discutit en diversos plens eh? i moltes vegades Bé, avui en aquest ple provarem els impostos i les taxes que haurem de pagar el proper any sí, és així, els Sallentins i les cellentines el proper any 2010 i s'ha dit molt i s'ha parlat molt en aquest plenari doncs, de que aquest any estem en una situació dificultosa no només a l'Ajuntament de Cellents sinó sobretot bueno, una situació mundial doncs, de crisi econòmica però aquí patiran més seran les llars de, de, del nostre poble de, de les famílies i no? mm i quan, estan, quan estem en una crisi econòmica d'aquesta envergadura doncs és molt important que els equips de govern doncs, siguin eh, qui saboquin en pensar de quina manera els ciutadans es poden veure menys afectats per aquesta puja d'impostes i que a més a més doncs, no es veguin amb la necessitat de reduir els serveis perquè a més a més de veure's afectats per una cosa es veurien afectats per la d'altra perquè se'ns ha mm, comentat alguna cosa davant d'aquesta situació l'equip de govern i senyalo l'equip de govern amb majúscules de l'Ajuntament és qui ha de buscar-ne la sortida i se les ha d'enginyar ell per trobarla perquè és qui governa és qui està portant el mandat durant tots aquests quatre anys i en un moment de crisi s'ha de ser molt imaginatiu i com que el senyor Hinojo ha fet referència doncs, en tots aquells refrans i jo li diré que Picasso també deia que les buses només s'apareixen quan estem treballant. Això vol dir que quan portem hores i hores i hores és quan comencem a desenvolupar tots aquells pensaments positius i que ens hem d'esperar al, al màxim per arribar fins a l'últim moment i treure totes les possibilitats i idees per arribar a l'objectiu que volem aconseguir. En aquest cas s'hauria de resoldre positivament en el, moment, per el context del moment actual en què estem vivint. Actualment, a dia d'avui, encara ens queden dies per fer treballar les muses i per treballar-les nosaltres, perquè encara ens queden dies i marge de maniobra per continuar treballant i trobant solucions. Esquerra ja vam manifestar-li a l'alcalde que avui no convoqués aquest ple perquè nosaltres ens veiem amb moltes dificultats i jo personalment he tingut moltes dificultats per assistir-hi però l'alcalde l'ha convocat avui, dilluns, a Correcuita, en presses i m'atreveixo a dir, perquè és veritat, incomplint la legalitat i elegant que ja s'han treballat prou les ordenances i que ja fa massa dies que en parlem, això m'ho va dir per telèfon. Però la veritat és que aquesta no és la realitat del per què avui estem fent aquest plenari a dia d'avui en aquest moment, sinó que celebrem el plenari el dia d'avui perquè la senyora regidora, la primera tinent d'alcalde, se'n va de vacances, mentre s'estan gestant les ordenances i els pressupostos per l'any 2010, en un context econòmic tan complicat com l'actual. I el senyor alcalde demà se'n va a Madrid, també en un viatge que no comporta absolutament res, cap benefici positiu, ni negatiu, perquè és neutre per cellent, però ja té el bitllet comprat. Podríem entendre, però no estar-hi d'acord, si s'hagués convocat un ple contravenint la legalitat perquè les vacances de la primera tinent d'alcalde i el viatge de l'alcalde servissin justament per minimitzar l'impacte dels impostos en la població cellentina, però el cas no és aquest. I, a més a més, també hem d'afegir que tots els regidors i regidores que conformen el plenari vam estar reunits el divendres passat a les 9 del vespre fins, ja no recordo l'hora que era, en comissió informativa per fer per celebrar aquests plens. Però hi érem tots menys l'alcalde, com ja ens hi té acostumats en d'altres ocasions. Això només ho deixo aquí perquè tothom sàpiga com funcionen les coses. Bé, a part d'això, amb aquesta prèvia, que com que tothom fa prèvia nosaltres també en fem, nosaltres entenem que Esquerra, entenem que la situació econòmica d'enguany és complicada i que hem d'intentar minimitzar l'impacte dels impostos sobre els ciutadans i que no es poden reduir els serveis imprescindibles com hem dit abans i que aquestes ordenances i que els pressupostos que s'aprovaran eh, algun mes al mà, hauran d'estar al màxim d'ajustats perquè les famílies ho pateixin al mínim. O sigui, hauran de ser al màxim per patir-ne un mínim. Per tot això s'havia de fer un treball exhaustiu i diferent intentant buscar el màxim de possibilitats i posant-hi molta imaginació que és el que ha mancat en aquí L'equip de govern, torna a repetir és qui té la responsabilitat de portar i de tirar el poble endavant i és qui ha de buscar les solucions i és qui ha de tenir l'empenta per portar-ho a terme que per això governa i no n'hi ha prou de fer matemàtiques amb les ordenances no n'hi ha prou de sumar i restar sinó que governar és més que fer matemàtiques i sumes i restes i ens trobem, altra vegada, assallent en una situació d'emergència econòmica. A la legislatura anterior, si recordem, van deixar l'Ajuntament sanejat i ara ens trobem una altra vegada davant d'una creu situació amb un forat que, si no anem alerta, potser superarà els 330.000 euros. I aquest forat no ens ve arrel de la crisi. La crisi ens ajuda, però no li podem donar tota la culpa a la crisi. Aquest any el residuó d'Hisenda, el senyor Serra Malera, ens ha demanat, sobretot, la pujada de la taxa, i ja ens ho va demanar l'any passat, de 14 euros en les escombraries i que, sobretot, que penséssim que la féssim tots junts, que fessim el mínim de soroll possible, que la fessim plegats i que anéssim tots junts, i etcètera, etcètera, que és important que es pagui el cost del servei. I quan nosaltres no estàvem dient res, va dir i Esquerra què pensa? Esquerra sempre ho ha pensat. Esquerra ho ha pensat des d'ara i des del primer moment en què van posar, imposar la taxa d'escombraries, que és el que es havia de fer. Durant 16 anys Convergència l'havia amagada, si recordem, ja s'ha dit això, però nosaltres pensem com ho hem d'expressar perquè és la nostra obligació. Convergència la va amagar en Libi i deia no cobrem escombraries malament, mala gestió i quan vam imposar la taxa d'escombraries que va començar amb els 18 euros a campanya que va organitzar Convergència pel poble però bé, dit això també hem de dir que durant els anteriors governs de Convergència es van anar sembrar, sembrant grans hipoteques pel futur de Sallent només parlarem de dues però que creiem que són importants una és el barri de l'estació i l'altra és Sorea. Ja hem sentit a dir, i us sentirem a dir que és clar que l'ajuntament no cobrarà la vida de l'estació, que això serà un perjudici molt important, que evidentment que sí, però clar. Tota la responsabilitat recau en els anteriors governs de Convergència i en la figura del senyor alcalde actual i de l'anterior, perquè mentre ja es tenia coneixement del greu problema que existia al barri de l'estació, es van continuar atorgant llicències d'obres i d'activitats fins l'any 2000 i cosa que va contribuir a greujar el problema del barri de l'estació i ara Sallent ha de pagar la seva 33ena part de responsabilitat en aquest assumpte i l'Ajuntament ha de col·laborar a pal·liar aquesta despesa econòmica deguda a aquesta greu irresponsabilitat i el govern de Convergència no pot lamentar-se de la pèrdua d'aquest cobrament de l'IBI del barri de l'estació perquè ho van generar ells i entre tots ho haurem de pagar L'altra gran hipoteca és la que l'Ajuntament de Sallent té amb SOREA. Ja s'ha dit abans, però nosaltres, com que ho volíem dir, ho, hem, ho tornem a dir. Es va signar la concessió del servei de l'aigua so amb SOREA durant 35 anys i ara SOREA és incontrolable. Es podrien treure a concurs diversos serveis que presta, que presta SOREA i que els paguem molt més cars que en altres municipis. I encara en tenim per anys. Sorea va fer un préstec a l'Ajuntament de Sallent i Sorea ens té lligats de mans i de peus durant 35 anys <coughs> Només amb aquests dos exemples podem entendre de quina, de quina manera s'ha gestionat l'Ajuntament durant 16 anys de Convergència i Unió En els seus temps també cal recordar no existia la taxa de recollir d'escombraries l'escola de música la pujaven cada dos anys van estar set anys sense pujar l'aigua, el rebut de l'aigua no s'havia realitzat la revisió cadastral i ara sorprenentment el senyor Serra Malera diu, és es que esclar, això ens ve donat això no marquem nosaltres, això, carambes no ho vam sentir a dia en l'anterior legislatura, eh, perquè en l'anterior legislatura també recordo la gran campanya que va organitzar i que va orquestrar Convergència i Unió amb tota la recollida de signatures amb tot el tema de la revisió cadastral i tot el que això que va comportar tot això de cara a la galeria està molt bé, no posar els impostos, no, no fer posar taxes d'escombraries, etc perquè a ningú li agrada que li agradi en la butxaca. Però a la llarga, fixeu-vos on hem arribat. Hem arribat a l'any 2009 i aquesta hipoteca encara ens continua degut a una mala gestió. Bé, hem de dir que per al proper any 2010 pues, pagarem serveis assistencials de residència que s'apujaran, i ara sí, eh? i ara s'apujaran perquè no sé què, perquè no sé quantos i tant que pujaran i s'han de pujar, I ja hi estem d'acord però és que ja hi hem estat d'acord sempre que s'apugin ara i abans abans havíem, havíem d'aguantar tota la sobrecàrrega que teníem de l'oposició que deien que això no es podia fer i que no estava bé i que no sé què i que no sé quantos i que castigàvem tant i mira per, per on ara Convergència puja els impostos és que s'ha de fer s'ha de fer i fem-ho entre tots i sobretot fem-ho entre tots les escombraries, a part de pujar els 14 euros estem totalment d'acord en que mm, qui recicla també s'hauria de gestionar molt bé a veure la gent que recicla mm, que potser no haguessin de pagar tant com estan pagant els altres perquè clar, hi ha molta gent que contínuament estan reciclant molts comerços, hi ha comerços que reciclen molt bé els seus residus, però hi ha comerços que és una vergonya de veure com diàriament generen la quantitat de residus que aboquen directament els contenidors de cellent a la brossa sense reciclar i paguen igual que tots i això no pot ser i aquests comerços o bé paguen més per la seva recollida selectiva o han de pagar el més cartes al cart rebut o han de reciclar-los ells o els han de portar cada dia ells a la, a la deixalleria. Però no pot ser que uns comerciants reciclin al màxim i d'altres no reciclin absolutament res. I quan dic comerciants també parlo de les llars. De les llars doncs, individuals de cadascú sempre som els mateixos els que correm amb bosses eh, per cellent. Mm, I n'hi ha molts que no hi corren mai per tant anem alerta les tarifes de l'aigua mm, les apujarem i hi havia, hi havia un estudi fet un estudi fet que el senyor Serra Malera també el va fer Sorea què vol que li digui en el seu moment també el va fer Sorea bé i com diu el senyor Serra Malera entre tots ho hem de fer ens hem d'integrar en totes les decisions eh, hem de prendre tots els acords conjuntament mm, jo li diria sí hem de prendre totes les decisions problemàtiques perquè si no són problemàtiques no cal que nosaltres hi intervinguem Senyor Serra Malera, Esquerra no governa i pot estar content que Esquerra no orquestri totes aquelles campanyes que van orquestrar Convergència i Unió quan estaven a l'oposició i no ho fem per un motiu perquè dels errors se n'aprèn i va ser un gran error però vostès han d'entendre que qui governa és quita la responsabilitat i qui ha de tirar el poble endavant és l'equip de govern. L'oposició hi tindrà el seu grau de participació màxima, mínima, la que vulgui. Però qui governa és l'equip de govern. Qui governa no és iniciativa per Catalunya Verge, no és la CUP, no és el Partit dels Socialistes de Catalunya i no és Esquerra Republicana de Catalunya. És l'equip de govern de Convergència i Unió. I aquest equip de govern encara ha tingut la barra de renyar-nos i de renyar molt bé en el senyor Hinojosa i de renyar molt bé a l'equip d'Esquerra, a l'equip del grup polític d'Esquerra perquè nosaltres n'hem intervingut gaire en les, en, en, en, el, en les ordenances nosaltres intervindrem fins al, fins al punt que nosaltres creguem just i nosaltres intervindrem en tot allò que nosaltres creguem necessari no en tot allò que vostè cregui necessari vostè governa vostès governen, nosaltres no en el moment que nosaltres vam governar hi vam posar tota la responsabilitat per tirar el poble endavant i així ho vam fer i ara els toca a, vos, a vostès a tirar, a tirar el poble endavant cosa que està molt per demostrar i aquest equip de govern no ha previst tampoc deduccions més enllà de les que ja sabem de cada any més enllà de les famílies nombroses o monoparentals perquè no ens han mostrat la línia clara i els seus objectius concrets s'han limitat a gestionar la continuïtat del que ja hi havia marcat no han plantejat canvis radicals no han aportat mm, solucions innovadores, que és el que havien d'haver aportat en aquest moment actual. Per responsabilitat s'han de pujar els impostos? Sí, i tant que sí, i nosaltres hi hem estat d'acord sempre, però per responsabilitat s'han de gestionar les despeses d'una altra forma i buscar alternatives a aquesta puja d'impostos, cosa que no han fet. I això és el que ha de fer l'equip de govern. En aquestes, en aquestes ordenances d'avui no hi ha objectius socials considerant el moment de crisi actual. Per tant, el resultat d'aquestes ordenances continuen assent purament calcus matemàtics sense visió política i sense visió social. I per tant, el vot del grup municipal d'Esquerra serà negatiu. Sense Serra Malera. Sí, jo serem molt breu, eh? Uh, a veure segurament segurament soc jo que no he entès doncs, quan vostè, senyor senyora José, comentava el tema de l'aigua i si aquí algú ha, ha, dit, ha dit on tu algú soc sí, ja. jo mateix com ho puc dir mi mateix no? mm, potser ser sí que ha estat fora de lloc el que he començat dient en el, el, el torn de rèplica però és que no ho sé, portem, hostia, portem una legislatura en la que ens hem sentit a dir que no calurem, que no treballem, que no us tenim en compte, que no sé què, que no sé quantos intentes que les coses comencin a canviar intentes uh, i, i vol dir que hi costa no? de, de, de, de, hòstia, de, de seguir jo crec, és com tot, s'hauria pot fer clar que sí, molt millor hòstia, sí, moltíssim ens hem quedat a, a per sota del mig camí eh? ja està bé, ja ho ja podem reconèixer també però quan veus que vas a darrere que truques, que escolta, si ens hem de veure veiem, que no sé què clar, i no surten aportacions o no surten coses més, més, més puntuals no? i després en el ple doncs es fan xerrades com les que es fan dius, hòstia, he estat perdent el temps o, o, o, o potser no, no m'han entès vull dir, però no m'han entès perquè, possiblement també perquè, doncs, perquè ara vale, no m'he pogut explicar bé però hi ha moments que penses que, no, que, que potser sí que t'expliques bé i que no t'acaben d'entendre perquè potser tampoc hi ha voluntat eh, ara seré dolent però hi ha hagut a vegades algun comentari que hem tingut amb algun company de per aquí a la taula de la resta de, de, de partits que diuen, hòstia, és que segons com hi ha coses que hi podem estar d'acord, però és que em fot por quedar-me sol amb vosaltres no? i no, no, no, no ho dic per... no ho miro a ningú eh? ha sortit coses així no dic, no miro ningú però, però ha sortit... Ha... no, no, però dit... No, no, he, he dit que, que no... Vale. senyor oh, Llocos, no. Eh, eh, per favor però, però, ja, dir, que llavor... tingut... però dir que llavors... No. No hòstia, quan veus que, que intentes començar a treballar les coses ara funciona, a treballar les coses, no? a, a, treballar les coses a, a avançar i que després en el ple, no? com ha sigut avui sortint un seguit de qüestions que dius, hòstia, però sí si hem estat, estat i si personalment truques, envies correus vas de darrere, sota si ha alguna cosa te l'explico o l'expliquem no sé, en qualsevol cas doncs, bueno, perdoni no, i realment, doncs, em sap greu eh... Uh, Respondent molt ràpid al company del PSC no, no, no, no vem dir eh, que aquest, aquest increment de més de, del 0,49 al 0,52 el volguéssim aplicar al 100% a serveis Socials Vull dir, també va quedar a mig camí com també comentava la, la, la companya de la CUP era només una, una idea que volíem desenvolupar però bueno, ja, ja va quedar tallada de, de socarrel i contestant molt ràpid a Esquerra Hòstia, tenim un problema i em sap molt de greu i és que mmm, tot i que a vegades dit que no havíem de mirar el passat si segueix mirant no? i al passat hi ha coses bones i coses dolentes i el futur és que per mirar d'avançar acabem, per tots cantons, eh? nosaltres els primers acabem també tornant endarrere moltes coses i això l'únic que està fent és, és castigar la, la gestió del dia a dia i, i això sí que pot ser una hipoteca que faci doncs, que s'hipotequi el, el, el futur de, de, de moltes decisions que es puguin prendre uh, jo vaig començar, crec recordar, no sé si era el ple d'ordenances o el d'impostos de l'any passat dient sobre el tema de les escombraries no, clar, era, era, si era el d'ordenances dient sobre el tema de les que no volia fer demagògia, que no volia mirar darrere, que no es volia pensar en mirar endavant i que volia que hi hagués un tipus de consens no per amagar-ho de la població si s'ha d'explicar, si s'ha de pujar no, les escombraries s'han d'explicar, però que fos una qüestió que crec que entre tots estàvem tots d'acord que s'havien de pujar els impostos, que el tema de les escombraries estàvem també tots d'acord amb que era una qüestió deficitària innecessàriament perquè teníem eines suficients com per, per, per arribar al punt mort i que per tant, hòstia, el deixéssim fora del bat polític, a, les, a cada ple d'ordinats es digués, com ja ve sent costum, anem pujant les escombraries perquè toca, perquè arribem, pam, pam, pam, pam i ja estava, no, mai s'havia de plantejar, volent-ho amagar ni, ni, ni volent camuflar camuflar res no? i acabo acabo acabo sí, potser un entès malament però quan comentava que l'estudi aquest dels 45 metres cubits va ser fet per Sòrea senyor Cortés m'ha dit això que, que l'estudi quan vostès han fet l'estudi del tram va ser fet per Sòrea sí. vale, vale, no, no, que l'estudi aquest dels trams ha estat fet per, per sobretot pel company Jordi Quadros de la regidoria de serveis vull dir que, que per què? Doncs perquè també podem a, a entendre una mica com poden anar les coses amb SOREA i hem dit, escolta, fem un estudi, un estudi paral·lel per validar o intentar validar les dades que des SOREA de se'ns lliuren se i que no passa res vull dir, no sé si ha sortit, ha sortit més favorable al nostre, perquè el senyor Quadros crec que s'ho ha treballat però que tampoc era una qüestió de, de posar si SOREA era responsable o no, ni tan sols vostè, sinó simplement es va prendre una decisió i, i estava presa i ben presa, no? I amb això hi acabo, eh? només que, que sí que demanaria que, que de deixar, o, o intentéssim deixar de mirar el passat i, i hostia, afrontéssim les coses del de futur que, que ens venen, complicades o no complicades, però que intentéssim fer això pel, pel bon debat polític i per la bona entesa entre, entre tots. Bé, debatut suficientment aquest punt, eh, procediríem a la votació. Vots a favor? No, no, ja, ja, ja. vots en contra vots en contra i cap abstenció doncs queden aprovat per 7 eh, vots a favor eh, i 6 en contra i cap abstenció i bé, en tot cas donem per acabada aquesta sessió del ple i fins dijous que tornarem a tindre una altra sessió extraordinària per tractar el tema del POU molt bona nit a tothom